Yes, y es que traul han die martinique soy ya eh momento juntos estás a pilas dióstico usted guicioso digas que martinique se lana hanich ta spanche y remesado ya tequila, demboa, demboa, demboa, limba, de de mona de ti by de mona de erva limada ya si prazer mundo que gente yes, yes, que placer harto que dice tequila esta lana nahi juter alko, champartilat es ya es aldetik, bien al de tic que hanbe eh problemas Hala daiz, albatuig. Dizia, igantegai eikik egherritan iga bide gusiak zeratutukazu. Bai, xantaziko bidea, baina, farroko bidea, bai aspeik horroden bidehoi, lezataziko aldia. Bai, etaik horroden bide, bide gusiak, igantegai eik egherritan zeratutukazu. Eta, gandarmaiak jandar, begatua egituak. Gandarmai begatua egituak egituak egituak egituak egituak egituak egituak. Bai, gehi zu problemak hortaz, gente, karteleko jina altingo beste gaine har da. Igame tarekin gai erditan beraz bidea zerratuk, alaide badakigu uh, junta famatia badela astelenaikik, serdan navetak badietek, bai astelenaikik badiki zuen navet junta hortazutek ordain, badiki zu autobuzak, naveta hori gasek ditzu, utzu hamar bat autobuz, harte gutisi e incentike jen, uh, etako harrikan. Etako karrika kantin giusto, eh? Eta yamango dise samardiko jarri l'artino, juntar l'artino. Eta caiana a rejarri ku ti siar beja. Mm -hmm. Oye, astelgenaiki, eh? Junta gunaiki. Tour de France eh, horren Nabeeta, joy, eh, etako karrikati, karrika muli, la mulino de sengu nos hortaik. Eta yamango dise gentia, xusa artino, jo sextine natako. Eta, ez dukez, otobuz bate, go go goiti, erkeiko salbik eta politiko zumaitekizunak e, e e, e, e, edo goiti, eta bestela ez dukez, ez dukez, ez dukez, ez dukez, ez dukez, ez dukez, ez dukez, Egan nahi da, ala ere ez dakite, emantezagun, egantia eki juten lan niz, egin martirat eta anez dakit, anez goiten, akampatzen edo zerbaitan? Baxo, bai, jau, bai, bai, ta, tu, tute, bai, reglamentatu ez dukez, bai, bai, baina, ez dukez, ez dukez, ez dukez, ez dukez, ez dukez, ez dukez, opamento uh -huh. <tipas> hiek bai hori bisura han asti jente gaiherrita artino estoy que soy restricción hay que los marticos arilla el kitseko ana yo diante gaiherrita kaitina ana bai eran motoak quad eta otooak bai eh oi oro que hace que su pian motor de un oro si siateki tortsenar marticos arilla bai suma gente egukitzen du bai güira tindikisi badikula estas eta eta cocaricas artin eta shamartiko hariz artin badikula brote hamarmila gente hoy instequi guia guia piradanes naf hoyira tindikisi tindikisi bai nafarroko de ti que toricos aykila julian hamor mira gente por nula nuleguin ekodium na fem de que gente hanen que tio plus gente pürciuni mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. eh, mm -hmm. eta jinekolara na tengu orronta ku kontrol keze. Na feje gente hani change maiten de quisie. Eta bestresado ta banan inicio de renpiden aldetik, eh. Santasi jute hartzeateke mm -hmm. eta landa. Eta que o bidia, to son serrate ku disi, eta i zerbe gojutan txutal franco goistigoit menagio especius de autora que bide vasareta no bargushi garratzea mm. orain hortak hortaiko baino inicio eran gaizabat jitemasi de hamalawaki goiti e, bargushi unikie jin terrible goistigo hala sure serie que tiene le que se mate en el hatos bien chiguñe so martico arético menocito mas días que momento uno sí yo sé que la sé que los so marticos aréticos si uaskere camping ere egunzumaite lenago es bai dice la leyenda cantisue la leyenda cantisue pues dice ha marramos camping en el mundo 100 so martico harin dice Otan den bezala, den beza, eta, otan, espanche dizugu eraiten daikien bezala, sortzikun kampinkerzben hau. La mulina hortaik eta gainila. Hortzik gaiza handia, handia espanche dizu edo, aldo hortaik bai, denboa derraba elma duge, jazki plazaginako ikese. Segurtan txan aldetik eraiten zun ere, latan ogeiba, jandarma balsatekila, helikopterak, su eta beste. Oik, uh, aipatik, animazio niake lehi frango badiateke. Ba e, animazio nia bai derki bai yantin hachik, eh? ederki bai que kantai bai que su musique agile bai su escalada bai eta chapito bai que su campuna sai salejateko barneko bizu kaleako restaurante jo si bai jo que heke normalki mena mhm. campuna bai bai otan musiciente gaizki gaizahandie prestasen su gautan, gicient, uh, gai, skate, handi, gente viene a recepciko guñarta bon a ikusten dut zure badiateke iak landane bai bon sernail animation les basatek si ondorio esaitenaldu olako eb eta paenukaitia san martine sintaco gutako djaguai guisenan esautastia san martico riveestela la quartier coyntec 67 julio francea colletique osaltu agentes petit esausion soilse raten mesala le grand bornau le grand bornau nuker se gustan du Salbi que da Torre France ha ah, ah, ha helsemeta ordin munduxa bisu inditu Torre France aldete. Mm -hmm. Das ski estacióna badu zure bai. Pues Pancho y su Guisena errana Goiti, Hamarras, Hamarras de Guisena hoy. Eh, Mendigiana, este es Martico Ríe Security que es esta oro, Maule Goiti, va va en Santasi, va en Santasi, va eta Coldeti, va va en la Farro Coldeti que hoy Denbora de recogerme a mi amiga Digita y Mayo viene al Athletic era el 15 de en parte ataque